É o meu soporte Sobe baixa o sal Cae o chango mal a vida Vai na saída E así tu va a fartura es o hacer por las costuras a Un saúdo dende conbarro. Do 4 ao 6 de outubro celebrouse en Barcelona a edición 2022 de LIBER, a Feira Internacional do Libro de España. Entre o 19 e o 23 de outubro tivo lugar a Feira do Libro de Frankfurt, o encontro internacional do mundo da edición de maior trascendencia comercial que este ano contou con España como país convidado de honra. O libro galego estivo representado a través da Asociación Galega de Editores que participou cun stand propio para acoller a 13 editoriais asociadas desprazadas en misión comercial. Porén, en ninguna das dúas feiras, a Asociación Galega de Editores puido contar co apoio da xunta. A asociación critica que o goberno galego, en vez de apoiar a xestión da asociación cun espazo profesional, preferiu participar e actuar de modo paralelo nestas feiras, duplicando a presenza galega con outro stand, sen actividade, xestionado por personal allego ao sector e que supón un gasto extraordinario de fondos públicos. A entidade subliña a diferenza do trato que reciben todos os gremios e asociacións nacionais e internacionais do sector do libro por parte das súas administracións, tanto para desenvolver a súa actividade como para a xestión do seu propio espazo nestas feiras de marcado carácter profesional e cualifica de insólito o comportamento da xunta e dedicar estes 10 de minutos a noticias relacionadas com mundo do libro. Unha asociación portuguesa publica a maior antoloxía de textos teatrais en galegos. A antoloxía do teatro galego contemporáneo de cena lusófona reúne nunha edición en dous volumes unha representación de voces da historia do teatro galego desde pouco antes de abrente a primeiros dos anos 70. A antoloxía do teatro galego contemporáneo forma parte da colección de teatro-cena lusófona, unha serie de publicacións de dramatúrxia da que este dobre volume dedicado a Galicia comporte, comparte espazo con outros dez números centrados en autores e autoras de Angola, Mozambique, Santomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal, Brasil e Guinea-Bissau. A escolha comeza por un texto anterior a data na que adoita situarse o inicio do teatro contemporáneo galego, en 1973, momento do nacemento dos proxetos de Abrente. Trátase de un hotel de primeira sobre o río, de Xoana Torres. Segue a obra de Xoana Torres o aniversario de un oxo rival, peza que outivo no 1975 o premio Abrente de textos teatrais, recolhe outros dos textos representativos da xeración abrente Días en gloria de Roberto Vidal Bolaño e Cando Chega a Decembro de Manuel lourenzo e así até a 12 textos que como explica Dolores Vilavedra no limiar do libro non son moitos para máis de 50 anos máis abondo para debuxar aquí a cartografía do que hoxe é a literatura dramática galega e de como chegou a serlo Pasando a outra cousa Manuel Rivas, Olga Novo, Fina Casal de Rey, Ledicia Costas, Jesús Fraga, José Manuel Núñez Seixas, Jesús o de Toro, protagonizan a primeira entrega do proxecto Galicia, unha cultura por descubrir, que ven de presentar o Consello da Cultura Galega no marco da feira do libro de Frankfurt. As autoras e autores galegos que debullan os seus modos de facer a entender a literatura conversan sobre temas de gran relevancia no panorama editorial europeo contemporáneo. O primeiro deles é a ecoliteratura, a escrita da natureza, que reúne ensaios, ficcións e prospectivas ao redor da relación entre o home e o medio e que, segundo Vila Vedra, conecta coa nosa tradición que vai máis atrás de Rosalía. Olga Novo explica por que na súa obra a natureza non é observada como un recurso externo, pois forma parte da súa vida por terse criado nun rural que é distinto ao de hoxe. E Manuel Rivas conta como na literatura galega, xa desde Martín Codas, os escritores e escritoras falan coa natureza e fañes constantes preguntas. A segunda temática que abordan as autoras e autores é o papel que desempeña a literatura infantil e juvenil na representación dos importantes cambios sociais das últimas décadas na composición familiar, na multiculturalidade e na inmigración, ou nas transformacións vinculadas a identidade sexual Ledicia Costas lembra que non escribe para educar escribe para entreter e divertir sen medo a falarlle de todo a rapazas e rapaces máis novos. Con a súa banda, Fina Casal de Rey defende que os prexuizos non están na mocidade, aprendenlos os adultos, por iso aposta por unha literatura que remexa conciencias e faga ver as injustizas. O terceiro tema é a literatura da memoria, entendida de xeito amplo, a exploración da identidade e da memoria familiar e colectiva do século 20 e a súa relación cos acontecementos traumáticos do pasado. Aquí, Xesús Fraga, Xosé Manuel Núñez Seixas e Xuxo de Toro reflexionan sobre o papel do pasado, da herdanza e das súas fracturas, a relación entre o espazo público e o privado, o territorio, as orixes e como as evocan as persoas. Nos últimos sete anos, nobre obras en galego lograron un galardón do Ministerio, seis por libros de poesía. Esta vez o premiado é Ismael Ramos, nado en Mazaricos, no 1994. Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández por Lixeiro. Tamén é autor de obras como Lumes, Os Filhos da Fame, que foi premio a Joan Carvalheira. Ramos, que é mestre, dicía nunha entrevista... A palabra é unha vía para entender o mundo, a única para cambiálo. As aulas son un espello do mundo, para ben e para mal. síntese o impacto do feminismo, pero tamén o auxe dos fascismos e a desinformación. Coido que a educación ten que ser a ferramenta para cambiálo. Outra premiada foi a viguesa Ledicia Costas, que gaña co poemario Ultraluz, a vixésima edición do Premio de Poesía a Fundación que a entidade convoca xunto ao Centro PEN de Galicia co patrocinio da xunta a que se presentaron nesta edición un total de 32 obras inéditas. Gañador tamén foi Francisco Castro, esta vez do Fernández del Riego de Chornalismo por Coiden da Música, publicado na Voz. Acaba de sair un libro da poesía galega vertida ao alemán un libro que traduce a seis poetas da terra seis poetas galegas, voces da terra, é o seu título As elixidas son Luz Pozo, chuzpato Pilar Pallarés, Olga Novo, María Docebreiro e Dores Temblás O Ministerio de Cultura concede que desde 1977 o Premio Nacional de Narrativa. Ata agora só levaran catro mulleres, Carmen Martín Gaite, Carmen Riera, Almudena Grandes e Cristina Morales. Ata este ano levaran este premio catro escritoras fronte a 39 escritores. Este ano de 2022 a galardonada foi Marilar Alexandre coa súa obra As Malas Mulleres, que xa fora distinguida en 2020 co Premio Blanco Amor. O xurado do premio destaca desta obra editada en Galaxia a súa original estrutura híbrida que a converte nunha singular novela histórica sobre a situación carceraria das mulleres do século XIX cun admirable dominio do diálogo e da linguaxe. Durante o mes de xullo, o libro negro da lingua galega de Carlos Calión percorreu múltiples puntos da xeografía na Galiza. Nos atos de lanzamento incluíronse tamén dous roteiros en Compostela e Pontevedra para seguir as pegadas da represión idiomática nas ruas destas cidades. Foi despois Carlos Callón a Brasil para participar nun ciclo de conferencias no que se abordou a historia do, da represión do galego no marco da presentación da súa obra. José Manuel do Pazo Entenza, Tenza, eh, nado en Bueu no 1989, medrou mirando a Illa de Ons e rodeado da veciñanza de Alí que formaba parte do seu día a día. Co tempo, quixo converter o patrimonio de Ons no seu objeto de traballo, neste caso, a lingua. Do Pazo traballa como profesor de galego no ensino secundario e colabora como investigador externo no Instituto da Lingua Galega. A súa tese de doutoramento A lingua da Illa de Ons Análise da valor, variación e do cambio lingüístico foi o punto de partida para a creación de Ate aquí podo falar A lingua da Illa de Ons Un libro que ven de sair do prelo na editorial Chanda Pólvora que colle o seu nome dun dos barrios de Ons Tamén da man de José Manuel do Pazo Entenza e Alba Roza Sarceo Ambos compañeros de filología na Universidade de Santiago votou a andar o pasado mes de setembro Boadicea Editora buscando un selo que publique textos de ciencia ficción, fantasía ou terror independentemente do xénero pero enfocado non só para adultos senón tamén a un público infantil e juvenil. Eh, para rematar, unha noticia triste O grupo Treixa Dura Chora a morte de Antón Cavaleiro Integrante do grupo Non hai palabras que reconforten a alma Sinalan a nota na que confirmaron o seu pasamento Quedanos darlle grazas a vida Por ternos ofrecido a compaña dun home tan entrañable Por ternos permitido gozar de tantas horas de viaxes De anécdotas e da tua calora Sentímonos orgullosos de ti que es parte dos voces xenerosos en Gade. As mostras de condolencia polo falecemento de quen tamén fora integrante da roda chegaron dende diversas voces da música e da cultura galega e tamén por parte do PSDG, formación pola que fora concelleiro en Redondela. E ímonos despedir hoxe cunha canción de treixadura, Fisterra. Que tengan un buen día. Más cara arriba Que todo tende a caer Para apalar faltas doutros Ni un